Попріч того, вони визволили тут кілька тисяч невольників і чимало самі побрали турків у бранці, щоб потім взяти за них викуп або поміняти на своїх товаришів, що загибали в турецькій неволі. Року 1608, коли більшість запорозького війська була з Лже Дмитрієм Другим під Москвою, Сагайдачний з невеликої сили Запорозців вийшов потайно з Січі, підступив до міцного татарського города Перекопа і, виманивши хитрощами татарське військо в степ, погромив його, а самий город пошарпав і спалив. Року 1609, коли більшість козаків ходила під рукою самого польського короля воювати Московщину і була під Смоленськом, Сагайдачний знову не був там, а вийшов за порозцями в Чорне море і поруйнував дунайські турецькі городи – Ізмаїл, Кілію та Білгород, Акерман. Через це треба гадати, що... У ці роки Сагайдачний не був гетьманом, бо інакше він мусив би водити військо туди, куди ходив король. Такі ж самі напади на турецькі городи робив він до 1613 року, а у цьому ж останньому водив запорозців на Московщину і, руйнуючи московські городи, доходив аж до Калуги. Повернувшись з Московщини, Сагидачний знову повів козаків на Чорне море і, пошарпавши береги Криму, зруйнував город Ахтіяр, що стояв там, де зараз город Севастополь. Почувши про цей козацький напад, турецький султан вислав до Очакова кільканадцять галер та сандалів. Примітка сандала турецьке судно менше за галеру, щоб там погромити козаків, як вертатимуться до Дніпра – та вийшло навпаки. Запорожці серед темної ночі самі напали на турків і, погромивши їх, безпечно піднялися в Дніпр і повернули на Січ. Славні походи Сагайдачного на турецькі городи роздратували султана. І він почав страхати польського короля війною. Туреччина була тоді наймогутнішою державою в світі. Воювати з нею Польща ніяк не мала сили, через то король Жигмонт щоб заспокоїти султана, зараз же видав універсал, котрим рішуче забороняв запорожцям виходити до Чорне море, хоч і знав, що запорозців спинить тим універсалом було неможливо». Воюючи з татарами і турками, Сагайдачний не забував, що Україні треба було боротися ще й з Польщею, бо починаючи з половини XVI віку вона все більше роздавала українських земель польським панам, все міцніше підгортала українське селянство під тих панів, все дужче обмежувала права українського шляхетства і міщанства, і все тяжче утискувала православну віру, поширюючи на Україні унію та католицтво. Під тими утисками українське національне життя наприкінці XVI віку зовсім занепало, а смертю князя Острозького 1608 року загинули і останні огнища української культури. остройська школа і друкарня, і сам стародавній рід українських князів острозьких пішов слідом більшості української шляхти і скатоличився. Сагидачний давно почував потребу розпочати боротьбу з Польщею. Та маючи за спиною бусурманський Крим, він вважав за неможливе для України боротися з польщею зброєю, бо на його думку тією боротьбою скористувалися б татари, що вкрай сплюндрувати Україну. Він був певний, що боротися з польщею треба було не зброєю, а лише культурними засобами, і через те звернув свою увагу на піднесення національної української культури. Майже одночасно Сагайдачним на Україну вийшло з галичини чимало інших освічених та вчених українських діячів, котрі з початку XVII віку скупчилися в Києві і взялися до відновлення на Україні православного церковного устрою та до піднесення української культури національного життя. А сагайдачний – Весь час був у найтісніших стосунках з гуртком тих діячів, його земляків, і маючи великий вплив на козацтво, підтримував їхні заходи іноді навіть узброєною рукою. З початком 1614 року Сагайдачний прибув в Київ і взявся до спільної праці з галичанами Плетенецьким, що був уже ігуменом Києво-Печерського монастиря, та Борецьким, вченим з Львова. Вони купили монастирським коштом друкарню балабанів і року 1615 вже видрукували в Києві першу книжку. Далі вони заснували київське українське братство на зразок львівського братства. І до того братства зразу почали приписуватися всі свідомі українські люди, що мали на меті боротьбу з Польщею. Приписався до братства і сам Сагайдачний, а слідом по ньому і все військо Запорозьке, так що київське братство, опираючись на козацьку силу, зразу стало на міцний ґрунт. На осінь 1614 року Сагайдачного знову було викликано на Січ, бо товариство Запорозькому сталося на Чорному морі тяжка пригода, схожа до тої, яку оспівано в Народній думі про бурю на Чорному морі. «На чорному морі, на білому камені, яснесенький сокіл жалівно квилить, проквиляє, смутно себе має, на чорне море спильна поглядає, що на чорному морі щось недобре починає, що на небі усі зірки потьмарило, половину місяця в хмари вступило, а ізнизу буйний вітер повіває, а по чорному морі супротивна хвиля вставає». Судна козацькі на три часті розбиває. Одну часть взяло, в землю Агарську занесло, другу часть хопило, в гирло Дунайське забило, а третя часть тут має, посеред Чорного моря на бистрій хвилі, на лихій хуртовині потопає. Треба було шукати і рятувати тих з товариства, хто був ще живий, і сагайдачний, прибувши на Січ, Зараз же облагодив сорок чайок і, перепливши з двома тисячами козаків Чорне море в поперек, напав на багатий турецький город Трапезунд. Тут козаків ніхто не сподівався, бо вже три віки турки не бачили тут ніяких ворогів. Пошарпавши і поруйнувавши Трапезунд, козаки попливли на захід сонця понад південним берегом Чорного моря, руйнуючи до ряду всі городи. У всякому місті до них прилучалися захоплені турками в неволю товариші і показували їм, як звід зручніше нападати на турецькі замки і вибивати турецькі залоги. Так Сагайдачний дійшов до найбагатішого на південному березі Чорного моря турецького города Синопа, що за красу свої розкіш був прозваний містом кохання. Напавши на той город, запорозці добули замок, вирізали залогу, попалили турецькі кораблі, галери та сандали, що були в затоці, і забравши на свої чайки великі скарби і багато визволених невольників, попливли до Дніпра. А Звістка про спліндрування козаками синопа, мов грім, вдарила султана. В запалі він зволів повісити великого візира, і тільки жінки та донька вблагали його, щоб змилувався, і той, трохи одійшовши, обмежився тим, що добре попобив візира булавою. Щоб розважити султана, візир послав свої кораблі з яничарами до Очакова, ловити там запорозькі чайки. Турецький флот справді поспів до Очакова раніше за козаків, та Сагайдачний довідався про це. І щоб якось обдурити турків, Поділив свої чайки на двоє. З половиною пристав проти острова Тендри до прогноїнської коси і почав перетягати чайки озерами і волоком до лиману, обминаючи очаків. Другу ж половину послав серед ночі пробиватися повз турецькі кораблі. Тільки на цей раз козаків дуже пильнували і турки, і татари. На тих козаків, що перетягалися через прогноїнські озера, напали татари і засипали їх стрілами. Козакам довелося відбиватись, проте вони хоч і старяли кілька десятків товаришів, а таки пробилися до лиману і попливли в Дніпро. Ті ж козаки, що й йшли водою, хоч і щасливо обминули турецькі кораблі, та світом турки їх помітили і догнавши почали громити з гармат. Все-таки і ці козаки пробилися до Дніпра. Туркам пощастило тільки потрощити гарматними кулями одну чайку та взяти в бранці 20 запорожців. Тих нещасних бранців турецький султан віддав терпезонцям, і ті замордували їх на смерть на втіху пограбованим. Після цього козацького нападу турецький султан знову погрожував королю Жигманду, що піде сам з військом на Запорожжі і на Україну, щоб знищити козацтво. Польський вред і почав збирати військо. Сагайдачний же на те не зважив і на провесні року 1615-го знову вийшов з козаками в Чорне море вже на восьми десятках чайок. На цей раз, маючи під рукою чотири тисячі козаків, він наважився обкурити мушкетним димом самий царгород. Несподівано запорозці підпливли до Босфору, проїхали до самого царгорода і запалили його передвістя архіокойта мізовню разом з усіма портовими будівлями і почали шарпати заможних турків. Турецький султан, що саме під той час був на ловах, на власні очі бачив ту пожежу і чув пальбу запорозьких мушкетів. Страшенно розгніваний, побіг він верхи в царгород і зволів вислати на козаків всі свої кораблі галери, щоб потопити всі козацькі чайки, а козаків привезти йому на очі бранцями. Султан Осман любив мордувати запорожців власними руками, наприклад, прив'язувати їх до стовпів і влучати стрілами. Та тільки на цей раз те йому не вдалося. Бо налякані. Козаками яничари не хотіли сідати на кораблі, а поки їх позаганяли туди киями, то козаки, обтяжені здобиччю вже пливли Чорним морем. Через кілька день напроти Дунайського гирла турецькі галери почали таки доганяти козаків. Та тільки-то вийшло їм на лихо. Запорожці побачили погоню ще здалеку і весь день громадили на всі грибки. Чим душ, поспішаючись на північ. Коли ж увечері почало сутеніти, вони підпустили турків ближче. Коли ж стало зовсім темно, вони повернули свої чайки на ворогів і, оточивши турецькі галери з усіх боків, почали їх штурмувати. На деякі галери вони закидали залізні гаки з линвами, лізли по тих линвах на галери, третім прорубували дірки в боках і топили їх, Врешті дуже небагато турецьких галер зрятувалося і втекло до царгорода, останні ж або були потоплені, або попалені запорожцями, і кількі цілих галер, що козаки побрали штурмом, вони пригнали до Очакова і вже там спалили на очах турків. Всіх яничарів з галер козаки повикидали в море або повбивали, пашуш, що керував флотом, забрали, було пораненого в бранці, та тільки й він скоро помер. На другу весну року 1616-го турецький султан, сподіваючись нового нападу козаків, завчас послав цілий флот підочаків, щоб не пускати запорожців на море. Сагайдачний справді таки зібрався новим походом на море і на цей раз взяв козаків багато, як ніколи, аж 7500 на 15 десятках чаюк. З такої великої сили він сміло напав на турецький флот, і хоч турецького війська на галерах було далеко більше, ніж козаків на Чайках, він погромив турків у пень. Паша турецький алій з кількома галерами втік, а десятка-півтора галер та біля сотні сандалів запорожці захопили цілими. Цим разом Сагайдачний не вилив ні топити, ні палити галер та сандалів, а обсадивши їх козаками та визволеними невольниками, Прилучив до своїх чайок і, випливши в море, напав на турецький город в Криму Кафу. Примітка тепер зветься Феодосією. Навкруг того города стояли міцні замки і стіни, змуровані ще італійцями і поновлені турками. За часів Сагайдачного Кафа була найголовнішим невольницьким ринком на всій землі, що оточували Чорне і Середземне моря. До цього города татари приганяли з України, Польщі, Литви і Московщини Велику силу людей і продавали тут їх у неволю купцям, що приїздили сюди морем, з старгорода і інших міст. От тих, хто нещасних невольників, і прибув Сагайдачний визволити. Під час штурму великі гармати, добуті Сагайдачним разом з галерами біля Очакова, стали йому у великій пригоді. І за допомогою їх. Запорозці за кілька день добули кафу, побили і покалічили 14 тисяч бусурманів, визволили і забрали на галери та сандали велику силу невольників з усяких християнських земель, набравши ще, як звичайно, всяких скарбів та добра, щасливо повернулися на Січ. Велика радість була по всій Україні, по сусідніх землях, коли почали повертатися до рідних осель, визволені в кафі батьки і брати, що були вже оплакані родимами, а ймення Сагайдачного пішло лунати по всьому світу. Сагайдачний і після цього не всидів довго на Січі. А як тільки минулися ясні та зоряні літні ночі, знову опинився за запорожцями на Чорному морі і почав руйнувати малоазіатські турецькі городи. Набігли було під той час на козаків, Шість великих турецьких галер та ще мало менших, та Сагайдачний їх погромив, і при тому три великих галери втопив. Довідавшись після того от бранців турок, що султан весь свій флот послав до Очакова, щоб там перейняти козаків, Сагайдачний повернув з трапезунда на необоронений цар-город і, наробивши там шкоди, спалив скутару, та, нагнавши на турків страху, повів козаків додому, не повз очаків, а повернув на Тамань, а от Тамані переплив Азовське море в поперек і, піднявшись у степ чи річкою Бердою чи Молошною, притягся з чайками на кінські води. Тут козакам трапилася несподіванка. Турецький паша Ібрагім, що його султан послав під очаків старихти козаків, Опасуючись собі от султана кари за те, що не влали їх, піднявся на сандалах та човнах вгору Дніпром аж до Запорозької Січі, що була під той час на Базовлуцькому острові при Усті Чортомлика. На Січі під той час козаків було всього сот три, бо всі, хто не був в поході з гетьманом, зважаючи на пізню осінь, вже повиходили зимувати на Україну. Гармат годящих теж на Січі не було, бо всі були на чайках, так що, не маючи чим оборонятись, запорожці покинули Січ і засіли в плавні. Таким чином паша Ібрагім, без опору увійшовши в Січ, спалив курній, церкву і, знайшовши всі негодящі покинуті запорозцями гармати, узяв їх, щоб похвалитись султанові. Після того, опасаючись здиватись з Сагайдачним на Дніпрі, Ібрагім паша не поплив до Очакова Дніпром, а надумав пропливти кінськими водами. На тій річці біля Великого Лугу якраз і натрапив на запорожців, що верталися з Сагайдачним на Січ. Щенився великий бій, щасливий для запорожців. Вони оточили турків з усіх боків і вигубили всіх до одного. Наблизившись до Січі, і побачивши, що вона зруйнована, Сагайдачний не схотів наново будуватись на Базавлуцькому острові. Той острів був невеликий, що далі дужче змивався чортомликом. Січ була така тісна, що коли козацтво збиралося на Велику Раду, то доводилося всім переїздити човнами на берег і там закладати коло. Сагайдачного манило на більші простори, де можливо було б закласти велику і міцну січ, і за згодою товариства він піднявся чайками Дніпрому гору до острова Хортиці, і став кошем на руїнах городків одного з перших козацьких гетьманів князя Вишневецького Байди.